В відповідь мовила так: до нього душа Атреїда, сину Пелея, щасливий, на Бога подібний Ахілле, в Трої убитий далеко від Аргоси ти, а навколо сила троян полягло і Ахейських синів що найкращих в битві за труп твій, а ти на всю велич свою величезний в вихорі пилу лежав, про битви комонні забувши. Цілий ще день тоді билися ми і в запалі бою, не угавали, аж поки сам Зевс не спинив ураганом. До кораблів ми тоді перенесли тебе з бойовище, і там на ложі поклали. Водицею теплою й маслом, тіло обмивши прекрасне. Круг нього Данаї, Юрбою, сльози гарячі лили, І волосся собі обстригали. Вчувши цю звістку з моря, З безсмертними німфами вийшла мати твоя, І такий розлігся над морем жахливий зойк, Що трепет і дрож огорнув мимоволі Ахею. Швидко б схопились вони й до міських кораблів, уже бігли б, тільки затримав їх муж на досвід іздав на багатий, Нестор, поради його і раніше бували найкращі. Отже, озвавсь він добра бажаючи, бажаючий, і так до них мовив Стійте, Аргеї, заждіть, не тікайте, синове, Ахеїв то його мати в гурті нереїд безсмертних із моря вийшла сюди на свого поглянути вмерлого сина. Так він сказав, і стримали страх свій одважній Ахеї. «Доньки старця морського тебе обступили навколо, з лементом тужним і в одіжне тлінну тебе одягнули». Музи всі дев'ять навкруг, голосами чудовими в чергу, скорбно співали. Нікого, Захеїв, без сліз мимовільних, ти б не побачив там. Так зворушило їх муз голосіння. Цілих сімнадцять днів і ночей ми отак над тобою Плакали смертні люди з богами безсмертними разом. На Труб твій вогню віддали, і навколо різали жирних багато овець і волів круторогих. Спалений був ти в одінні богів із щедрим запасом масла й солодкого меду. Героїв Ахейських багато, в зброї ясній круг вогню, що яскраво палав, походжали. Піший комонні, і гомін страшний від того здіймався, Потім, коли уже знищив цілком тебе пломінь гефестів. Вранці твої зібрали, ми білі і кості, Ахилле, В посуд з маслом і цільним вином нам дала його мати, Глечико той золотий, дарунок це був Діоніса. Нам пояснила Є робота Гефеста, славетного Бога. Так твої білі кості лежать там присвітлий Ахіле разом з костями Патрокла, померлого сина Менойта. Поруч лежать і кістки Антілоха, якого найбільше ти поміж друзів своїх шанував після смерті Патрокла. Потім над ними високий і гарний насипали пагорб, ми цілим військом могутніх аргеїв, списами славетних, над Гелеспонтом широким, на мисі, що в море вдається, так що із моря було його здалеко видно всім людям, тим, які нині живуть і які народитися мають.